Вона і ще тітя Валя. Як добре їм було разом, коли мама, тітя Валя, він, Дмитро і Маркіян. Ні, не думайте, не розсліплятись. Маркіян покинув їх, утік. Чому, навіщо, колись він про це дізнається. А зараз треба думати, як заробити на життя. Ці дві чи три тисячі, які він спроможиться на шкрепти, працюючи хаоскіпером чи клінером, дурниця. Не за тим люди їдуть так далеко. Він мусить заробити справжні, великі гроші. І він це зможе. Не за тих нещасних чотири місяці, за 3-4 роки він не повернеться після закінчення програми додому, залишиться в Америці, працюватиме, житиме поблизу Лос-Анджелеса, у чудовому будинку. Не у власному, звісно, у будинку свого батька. Ця думка прийшла не зразу. Іноді речі, що визначають долю, трапляються непомітно самі собою. Не плануєш, не виношуєш, не завдаєш собі клопоту, а вони раз і відбулися. Це трапилось на базарі. Дмитро облукав рядами, відшукуючи зручний наплічник для подорожі. На щастя, молодіжна мода саме вимагала такого актуального аксесуару. Дмитрику, не вже ти... Виріс, виріс як, з усіма належними у такому випадку вигуками, ахами і охами, заквахтала довкола нього сива, маленька зріст жінка зі знайомим голосом. Коли всі запитання і відповіді, немов шарики у пінгпонгу, пролетіли задану відстань і приземлились на полі суперника, коли останні новини із життя двох близьких родин, які стали геть чужими, дістали гідного висвітлення, коли при вселюдній запевненні у вічній любові, незгасній турботі і непогамовній тузі за найлюбішим єдиним онуком сягнули апогею, бабуся, яку Дмитрик частіше називав мамою тата, виголосила. «Господи, дитинко, ти їдеш до Америки, до батька? Звісно, до кого ж іще? Мати в Америці рідного тата і не признатись, де ж таке бачено?» «Це недобре, Дмитрику, даруй, це не по-християнському. Недобре вчить тебе твоя мати, не навчає поваги до батька, а він же...» І розлилась словоспівом, який, щоправда, нагадував пісню не солов'я, а радше зозулі. Дмитро чемно вислухав та глибоко тим не перейнявсь. Надто свіжим у пам'яті було те, як кинув його батько». І тоді в дитинстві, і тепер, зовсім недавно, коли Дмитро змусив маму відмовитись від батькових грошей. Та бабуся вела своєї. «Ти мусиш поговорити з татом. Він тобі зателефонує». Що виявилось справді дивним, батько зателефонував. Сповістив, що мешкає неподалік від Лос-Анджелеса, на березі океану. «Я хочу тебе побачити, сину. Приїзди». Ця розмова і повернула задуми і наміри Дмітра із сонячного Техасу з мустангами до сонячної Каліфорнії з її секвоями та величезними чорними ведомедями. Батько телефонував іще двічі. Тон його ставав щоразу більш певним і бадьорим. – Я шукаю тобі роботу. Власне, майже знайшов. – Тут це не так просто, ти розумієш, але… Дмитра виросли крила. Звісно, вже хто-хто, а рідний батько не покине його на призволяще. Такого просто не може бути. Батько знайде йому якусь роботу, за яку більше платять. Він мешкатиме в його будинку, отже не платитиме за житло. Батько обіцяв придбати машину, щоб їздити на роботу. Все складалося неймовірно добре. Дурним треба бути, щоб за таких умов повернутися назад. Дорога «Гарайхаунта!» Хаунта. Антуанетта не поїхала до Києва. Провести хлопців доручили Анатолієві. Раннього ранку, що й не зазіріло, машина взяла курс на Київ. Так буде краще, розпорядилась Тетяна. Чого дітям мучитися ніч у вагоні. Посплять удома. Хто знає, які сусіди у вагоні трапляться, а вони їдуть з рушима, та й паспорти, з американськими візами ласа здобич. Усяке буває. А Толик відвезе, догляне, з речами допоможе. Тетяна за своїм звичаєм командувала, просто рікувала, переконувала усіх і себе саму в тому, як правильно, як мудро, як гарно вона все вирішила і влаштувала.